Розділ 41. Тип із подвір'я пройшов уперед покривій, а ті двоє, що стояли біля дверей, увійшли всередину та зайняли позицію на тій самій дузі, розставивши широко ноги. Ченк різким та сильним рухом штовхнули вперед, вона пролетіла аж до того дивану, на якому сиділи лейри, там вона приземлилася, відновила рівновагу, озирнулася та вмостилася на вільному краю дивана. Ричеробірся на свій лікоть неспішним та спокійним рухом, намагаючись виглядати якомога менш загрозливо, бажаючи закріпити за собою положення в тому кінці кімнати. Він знав, якщо він буде стояти, йому обов'язково накажуть сісти, та ще й укажуть, куди саме, в той час як типа, який уже сидить, навряд чи будуть чіпати. Еван сидів поруч із ним, далі була Емілі яка відкинулась трохи назад, а біля неї сиділа Ченк, нахилившись уперед та важко дихаючи, і Лідія, яка також відкинулась назад. Те, що здавалося досить просторим для трьох людей, виявилося занадто тісним для п'ятьох. Вони всі тепер стали однією мішенню. Проти них було три рухари, широко витягнуті вперед, наче на схемі поля бою в старому бойовому статуті піхоти. Три рухари, троє хлопців. Чорний одяг, вибриті голови, бліда шкіра. Вони були досить великими та важкими на вигляд, але водночас якимись кістлявими. З напруженими вилицями. Їхні дезоксирибонуклеїнова кислота точно зазнали змін під впливом важких подій у недавньому минулому. Вони з Європи, мабуть, із далекого багнистого сходу. Звіти, де сусіди ворогують один із одним протягом уже тисячі років. Вони стояли там, міцні та непохитні, спочатку просто приходили до тями, оглядали речі довкола та перевіряли коробки, а тоді вони серйозно замислились над чимось іншим. Зазвичай ричар припустив би, що вони знають, що роблять, проте тоді, чесно кажучи, він був певен у протилежному. Вони точно не знали цього на всі 100%. Більше не знали. Вони імпровізували. Чи готувались до імпровізації. Або, щонайменше, вони розглядали таку можливість. Наче їхня власна партія в шахи опинилась на роздоріжжі. Стрілки ліворуч і стрілки праворуч. Варіанти. Свобода вибору. Це завжди небезпека. Вони не рухалися. Не розмовляли. Проглядався лише слабкий натяк на усмішку. Тоді хлопець, що стояв посередині, сказав. Нас попередили, що ми тут знайдемо чоловіка і жінку, які розмовлятимуть з іншою жінкою. У нього була хороша вимова, близька до звичайного американського варіанта англійської мови, але зі слабким слов'янським відтінком. Стовідсотково він був родом зі Східної Європи. У нього був мінливий настрій, він залежав від чужих рішень, і взагалі його життя нагадувало безперервний потік неприємностей. Ніхто йому не відповів. Хлопець сказав, а насправді ми тут знайшли двох чоловіків та трьох жінок. Одна з яких до того ж китаянка. Що дуже спантеле нас. Тож скажіть мені, хто з вас розмовляв і з ким? Чент відповіла. Я американка, а не китаянка. І ми всі розмовляли. Одне з одним. Усі з усіма. Всі разом. А тепер ви скажіть нам дещо. Хто ви в біса такі і що ви тут в біса робите? Хлопець продовжив. «Хтось із вас чиєсь сестра?» Жодної відповіді. Тоді хлопець сказав, «Ми не знаємо, чи ця хтось є китайозою. Думаю, ця інформація нам би допомогла». Жодної відповіді. «Хто з вас чиєсь сестра?» «Не я», – відповів Ричар. «У тебе є сестра, розумнику?» «Може, ти скажеш мені, де вона живе. Якби в мене була сестра, то сказав би: прибережи можливість надерти тобі зад для мене. Чоловік поглянув убік, на інший край дивана, на трьох жінок, які там сиділи. Він знову запитав: то котра із вас та сестра? Відповіді не було. Котра з вас жінка, яка розмовляла із сестрою? Відповіді не було. Хлопець поглянув в інший бік. Він запитав. Хто з вас той чоловік, який розмовляв із сестрою? Знову жодної відповіді. Хлопець сказав. Комбінацій може бути дуже багато. Наче на тесті в математичному інституті. Скільки шкарпеток мені потрібно, щоб гарантувати складення однієї пари? Проте в цьому випадку щонайменше одна відповідь є очевидною навіть для найтупішого студента. Ми можемо вбити вас усіх. Це гарантуватиме нам правильний результат. Так у нас вийде достатньо велика кількість шкарпеток. Але це буде п'ятеро вбитих за ціною трьох. А ціну було обговорено заздалегідь. Перераховуйте решту перед виходом із магазину. «Ніяких передомовленостей після виконання справи. Такими є правила Товстуна. Тиша!» Хлопець подивився на Евана та запитав його, «Чим ви заробляєте на життя?» Еван спробував відповісти, тоді спробував ще раз, а вже на третій раз у нього таки вийшло це зробити. Він сказав, «Я лікар. Ви працюєте задарма». Ні, гадаю, що ні. Тупе запитання, правда ж? Хіба лікарі працюють задарма? Деякі працюють. Але не ви, правда ж? Ні, не я. Думаєте, мені слід працювати задарма? Еван зробив вдих і видих, вагаючись. Хлопець сказав. Лікарю, це просте запитання. Мені не потрібна ваша професійна консультація. Думаєте, я повинен працювати задарма? Тоді як ви цього не робите? Хіба моя думка має значення? Я хочу, щоб ми всі почувалися зручно. Я хочу, щоб ми дійшли згоди. Людина повинна отримувати гроші за свою роботу. Мені потрібне ваше підтвердження цього. Гаразд, людина повинна отримувати гроші. За що? За свою роботу. Чи повинна вона отримувати більше грошей, якщо зробила п'ять речей замість трьох? Думаю, повинна. Але як їй це зробити, якщо сума була обговорена заздалегідь? У цьому ставку більше не виловити рибки, що є поганою новиною для нас. Проте. Це хороша новина для вас. Ми зробимо лише те, за що нам заплатять. Ніяких безкоштовних зразків не буде. У вас з'явився шанс вижити. Задня частина мозку Ричера одразу ж автоматично підказала йому, що цей шанс складав 40%, якщо стрілятимуть вони навмання. Їхнім завданням були чоловік і дві жінки. У такому випадку шанси Евана складали 50 на 50. А шанси Ченк, навпаки, падали від 40 до 33. Хлопець продовжив. Звісно, недоліком цього плану є те, що ми можемо залишити двох потрібних нам людей живими. Що буде просто неприйнятним. Я певен, у вас же є власні професійні стандарти. Проблему потрібно вирішувати інакше. Нам слід поглянути на цю ситуацію збоку. Нам потрібно знайти інший спосіб отримати свої гроші. Допоможіть мені з цим. Еван сказав. Грошей у будинку немає. Лікарю, я не прошу жертву самотужки оплачувати свою страту. Це було б жорстоко. Я прошу вас подивитися на все це збоку. Що ви бачите в цій ситуації такого, щоб могло забезпечити невелику компенсацію мені та моїм колегам? Еван нічого на це не відповів. Лікарю, будьте креативним. Розслабтеся. Мисліть нестандартно. Якщо це не гроші, то що ж іще це може бути? Жодної відповіді. Хлопець подивився на Емілі та запитав її. Як тебе звуть, Люба? Еван сказав. Ні. Тоді хлопець глянув на Ченк. Її також, сказав Еван. Емілі тісно запнула на собі сорочку, підняла коліна та забилася з ногами на диван. Еван нахилився до неї. Хлопець, що стояв посередині, зміряв його поглядом і сказав. Якщо будете гарно поводитися, пристрелимо вас першим. Якщо ні, то ми залишимо вас живим та примусимо дивитися на це. Троє хлопців стояли на однаковій відстані один від одного вздовж зовнішнього краю сектора утвореного ними кола. Наче розташувалися на базах у бейсболі. Але набагато ближче. Зрештою, вони були в кімнаті, а не на ігровому полі. У просторій кімнаті, так все же хлопець, що стояв на першій базі праворуч, був, мабуть, десь за шість футів від Ричара. Хлопець, що стояв найдалі від усіх, знаходився на третій базі в дальньому лівому куті, і до нього було близько п'ятнадцяти футів. А хлопець, що стояв на другій базі і вів переговори, розташувався посередині між двома іншими, на прямій лінії між Ричаром та вхідними дверима. До нього було приблизно 12 футів. Троє хлопців. Не було жодних сумнівів, що окружний прокурор району Марікопа визнає їхню поведінку вторгненням. Ось і заголовок, сьогоднішнє вторгнення в будинок закритого типу на північний схід від міста закінчилося трагічно. Зйомки об одинадцятій копи назвуть їх правопорушниками адвокати своїми клієнтами. Політики наречуть їх покидьками. Криміналісти соціопатами. Соціологи скажуть, що їх просто не зрозуміли. А 110-й відділок воєнної поліції назве їх ходячими марцями. Хлопець, що стояв другим, сказав: "Давайте розпочнемо вже гру". Емілі втомленося спиною в диван. Притулившись до шерстяної картатої ковдри, її ноги були зігнутими в колінах і підібегеанами, а руки тісно охоплювали гомілки. Усе це сприяло тому, що вона виглядала вдвічі меншою, ніж насправді. Ченг також нікуди не збиралась іти. Вона завмерла на місці, її руки рівно лежали на дивані вздовж тіла, ноги вона випростала, її черевики на шнурівці стирчали далеко попереду неї, а каблуки буквально впились у килимок, наче в земляної зозулі з мультику, яка відчайдушно намагається загальмувати. Другий хлопець сказав Я тут уже втрачаю терпіння. Губи вологі, очі бігають туди-сюди. Терміново. Відповіді не було. Ричер видихнув, зробив примерливий знак із проханням не стріляти, а тоді підвівся з дивана повільно та спокійно, незагрозливо, не роблячи жодних різких рухів. Він стояв у півоборта до хлопців зі зброєю та у півоборта до групи, що сиділа на дивані, а тоді сказав. «Емілі, давай покінчимо з цим. Вони все одно тебе приберуть, так чи інакше. Можеш трохи полегшити їм справу?» Вона запитала. «Що?» Він нахилився повз Евана, схопив його дитину за зап'ясток та потягнув її вгору. Тієї ж миті Еван зірвався з дивана, щоб ударити його, і Ченк також, і навіть сестра Маккенна, усім їм спарло дихання від паніки та здивування. Раптом утворився цілий клубок людей, усі на ногах у вертикальному положенні, вони збилися до купи на килимку між диванами, перекочуючись, розгойдуючись, а згодом баючись одне об одного та відчайдушно озираючись то вліво, то вправо. Момент істини. Троє хлопців нічого не робили. Розумним для них рішенням тієї миті було б спробувати одразу розборонити цю бійку, роблячи це без жодних вагань, бо вони мусили бачити, як ситуація перетворюється на казна, що просто в них на очах. Проте на той момент вони витратили вже стільки сил на розробку власного плану, на порядок дій, на перебіг самої процедури, на обіцянку надзвичайної фізичної насолоди в результаті. А тут раптом дві головні складові тієї майбутньої нірвани сплелися в групу, що котилася по килиму, і це неминуче призвало би до шкоди, а саме шкода їм була не потрібна. Не так швидко. Вони хотіли... Щоб усі залишалися далі на своїх місцях, цілими, при свідомості та з наявністю реакцій, із гладенькою засмаглою шкірою, у бікіні, футболках та джинсах і з низькою посадкою. Тож вони не стріляли. Вони навіть не думали. Принаймні точно не місками, Поки все йшло нормально. Ричард штовхав Ева на один бік, а Ченг в інший і вони витягли Емілі з цього клубка. Емілі відкотилась у бік, усі штовхалися ліктями та колінами, тоді він перевернув її і відштовхнув з усієї сили подалі, у коридор, де на стінах висіли у сріблястих рамках фото незнайомих родичів. Він сказав: "Спальня в тому боці". Еван Пропов сповз з хапаючи за руку доньку, проте в ту мить сестра Маккенна швидко відштовхнула його. Аченк навалилася на чоловіка позаду неї, хлопець із першої бази кинувся слідом за нею, на його обличчі на якусь мить з'явився збентежений вираз через розгардіеш, який панував навкруги, за ним до натовпу приєднався хлопець із другої бази, і останнім позаду був тип із третьої бази. Разом їх було восьмеро, усі незграбно рухалися, всі штовхалися, і в результаті ця варвиця з людей опинилася в затемненому коридорі. Ричар вибрався з цього натовпу та вхопився за пітон двома руками, щоб не дати йому ковзнути далі по відполірованій дерев'яній підлозі. Він твердо затис руків я в долоні міцним та впевненим рухом. Палець прилаштував на механізмі, притиснувши його до курка, твердо та надійно. Тоді він підняв зброю вгору, усі три фунти ваги, поклав свою ліву руку на голову Лідії, схопив її за коліна та прихилив її донизу а потім прицілився через плече Ченк та вистрелив в обличчя хлопця з першої бази. Існує багато факторів, які визначають, є зброя хорошою чи ні. Найголовнішими з них є швидкість кулі та довжина дула, а вже допоміжними можуть бути такі аеродинамічні характеристики, як градус обертання патрона разом із системою нарізів у середині дула, які або добре спрацьовували, або ні, це вже залежало від самих патронів. Точність при виробництві зброї мала величезне значення, і в цій справі обережна обробка машинами високоякісного металу цінувалася набагато більше, ніж відливання нових деталей зі старого металолому. Не те, щоб щось із цього мало величезне значення при відстані у сім футів. Шпарина зліва чи складка справа не грали великої ролі. Обличчя людини становило собою досить велику мішень по якій важко схибити з малої відстані, а тому і лице парубка з першої бази не стало винятком. Постріл, звісно, був наскрізним, якщо врахувати коротку відстань та потужність магнума. За 20 футів позаду від голови хлопця в стіні утворився кратер завбільшки з чашу для пуншу, і вже за секунду він наповнився огидним умістом парубкового черепа, його мозок ударився об стіну із мокрим плескотом і стіна стала червоного, сірого та фіолетового кольорів. Тим часом сам хлопець почав вертикально падати вниз, наче ступив на стрічку ескалатора. А Ричард зробив півоберта воруч, повертаючи лише корпус, його плечі залишались напруженими, і він почав шукати очима третього хлопця, який стояв від них на найбільшій відстані, тому що якась частина мозку підказувала йому що саме в цього типу зараз була найкраща позиція для пострілу у відповідь, а ще він не був настільки ж ініціативним, як Парубок із другої бази, тому Ричард припустив, що він приймає не. Надто активну участь у цій грі і може почати стрілянину, не замислюючись про заподіяння можливої шкоди. Ричард повернув спусковий механізм у вихідне положення і одразу почув, як у ньому розпочався рух. Підіймалися важелі, і всі деталі приводились в дію без жодних зайвих зусиль, а тоді зброя вистрелила. У його розумінні цей постріл був підготовленим, зробленим через пристойний інтервал після першого, проте насправді це виглядало більше як подвійний удар, лише раз два раз митець лише спокійно займався своєю справою, користуючись своїм вродженим даром. Це знову був наскрізний постріл, інакше й бути не могло. Він потрапив у верхню губу парубка та прошив нижню частину голови, куля розбила скло в розсувних дверях та розірвала декілька весільних подарунків, які лежали на столі на подвір'ї, перетворивши їх на кубку клаптиків паперу білого та сріблястого кольорів, наче конфеті, яке запустили на декілька днів раніше від потрібного часу. Розбите скло посипалось донизу, наче водоспад, кероване силою тяжіння. І падало воно з такою самою швидкістю, як і сам третій парубок, на якого також діяла ця сила тяжіння. Ричар якусь мить дивився на їхнє одночасне падіння, а тоді відскочив у бік, щоб знайти хлопця із другої бази. А все тому, що тієї миті перегони вже розпочалися, а Ричар програвав. Один хлопець не був для нього проблемою, та власне, вони обидва стали легкою здобичю. Проте з третім хлопцем усе могло бути значно складніше. Постріли, після яких його друзі попадали донизу, могли змусити його зосередитися, і навіть гірше, вони могли допомогти йому повернутися в гру, відреагувати, зрозуміти нарешті одну просту думку, о, я ж також маю пістолет у руці. І тоді він міг би підняти свою зброю вгору, може, повільнішим рухом, ніж зазвичай через важкий механізм прилаштованого до пістолета глушника, а ще тому, що зброя насправді була вдвічі довшою, ніж здавалося його ем'язом, і важчою, через що він уже не міг її повністю контролювати. У принципі, це все одно було непогано, бо пройти йому залишалося набагато менше, ніж Ричарові. Він був уже майже там. На відстані всього лишень декілька дюймів від цілі. Гра майже закінчилась. Проте Ричар рухався далі, що збоку нагадувало якусь повільну та безпорадну дію, наче він холодного зимового дня намагався занурити долоню в потоку, його ліве око зосередилось на передній частині пітона, тоді як його праве око сфокусувалось на отворі в глушнику, який досі був овальної форми, проте лише злегка. Він був лише за дюйм від того, щоб опинитися в правильній позиції а Пітон був лише за фут від того, щоб опинитися в правильному положенні. Річер розсік ним повітря унизу, наче з тріскотом замахувався Канчуком. Головною мірою він це зробив через потребу збільшити силу та швидкість, проте йому також потрібно було так учинити, бо цей тип був найширшим з усіх у районі плечей, а Річер більше не міг собі дозволити таку розкіш, як прицілювання. Пітон був самонавідною зброєю, а це означало, що один і той самий спусковий механізм і підіймав курок, і опускав його, тож він вирішив почати діяти завчасно, змусивши циліндр обертатися, поки зброя була ще в Русі, дивлячись на те, як підіймається курок, відчуваючи, як підіймаються повіткові патрони та важелі, чекаючи якусь мить, а потім роблячи постріл, покладаючись на розрахунок часу до тисячних секунд, і на похибку, і на рушійну силу, і на складні чотиривимірні обчислення. Іншими словами, діяв він на чесному слові та одному крилі. Але, вочевидь, усе спрацювало. Бо хлопець не вистрелив у відповідь, а з його горла вирвався величезний шмат плоті. Достатній для того, щоб нагодувати цілу сім'ю. Потрійна гра. Без допомоги. «Бейсбольне без Куля вийшла з парубка, пролетіла крізь вбиральню та розбила лампу в коридорі. Сам парубок упав замертво зі стуком та гуркотом, але Ричард нічого цього не чув, тому що великим недоліком Магнума була тимчасова глухота після пострілу, особливо якщо стріляти в приміщенні. Усі навколо нього сиділи з безпорадним виглядом від пережитого шоку, Наче завмерли від спалаху камери чи удару блискавки. Сестра Маккенна стояла на колінах з роззявленим ротом, проте її крику Ричар не чув. Емілі притиснулася до плінтуса попри стіну в коридорі, і Ричар міг зрозуміти чому. Магнум у приміщенні мав потужність світло-шумової гранати. А він вистрелив тричі. Тоді шипіння та крики трохи стихли, і люди почали приходити до тями та рухатись. Ченд підійшла до Емілі, а Еван допоміг підвестися своїй дружині, тоді проштовхнувся вперед, щоб оглянути вітальню, де одразу ж розвернувся та почав відганяти всіх інших назад у напрямку спальні, багатозначно хитаючи головою зі словами Ми не можемо туди увійти, повторюючи це знову і знову. Ричар припустив, що він робив це не з власних дискомфортних відчуттів. Бо ж він працював лікарем і все таке, а тому що хотів уберегти свою сім'ю від цього видовища. Хоча він також гадав, що їм доводилося раніше бувати в м'ясному павільйоні і вдалося якось це пережити. Чесно кажучи, ці троє типів були величезною купою мертвого м'яса. Або ж він хвилювався за збереження цілісності місця злочину. Занадто багато дивиться телевізор. Родина Лейрів умостилася на ліжку, чомусь вони виглядали меншими, ніж до того, тільки очі залишились незмінними, усі вони важко дихали і намагалися якось отямитися. Ченк ходила по кімнаті. Ричард протер старий великий кольт та поклав його на тумбу з того боку, де спав Еван Лейр. Лейр сказав, «Нам треба зателефонувати в поліцію». У нас є зобов'язання перед законом. Чент відповіла. Так, сер, саме це я би вам і порадила зробити. Ви повинні вжити заходів. Сестра Маккенна запитала. Пітер мертвий, чи не так? Жодної відповіді. Вони дістались до нього, а тепер прийшли по мене. Тому що вони думають, що мені відомо все те, що знає він. Чи знав? Усі так вважають. І ви також. Ченк сказала. У нас немає доказів чи свідчень від першоджерела щодо Пітера. З нашого боку буде неправильно щось розповідати вам про нього. І в усякому разі Майкл повинен дізнатися про все першим. Гадаю, він також мертвий. У нас немає такої інформації. У кімнаті запанувала тиша. Тоді Еван запитав. Що нам робити далі? Ричард перепитав у нього. Що ви маєте на увазі? У нашому будинку мертві люди. Ну, їм не вдасться вийти сухими з води. Скоріше за все, це кваліфікуватимуть як виправдану стрілянину. Вторгнення в будинок, зброя із глушниками – Спроба зґвалтування. Ми не збираємося сідати через це до в'язниці. Натомість ми сподіваємося, що нас за це навіть погладять по голові. Хоча, насправді, мені глибоко байдуже до таких речей. Я буду радий, якщо про мене в цій справі взагалі не згадуватимуть. Наче мене тут не було. Ви повинні зробити все правдоподібним. Побавтеся трохи зі зброєю. Залиште на ній свої відбитки пальців. Вони взагалі повинні дати вам річний абонемент до заміського клубу відпочинку. Ви отримаєте нових пацієнтів. Скаже не ліка. Ви серйозно. Мені байдуже, чим це все закінчиться? Вони ніколи мене не знайдуть. Проте я не відмовився би від переваги на старті. Нам із Ченк потрібно ще багато чого зробити. Нам би дуже допомогло, якби ви зачекали ще 30 хвилин до того, як зателефонуєте у 9.11. Розкажіть їм будь-яку історію, яка спаде вам на думку. Скажіть їм, що ви були в стані шоку. Ось звідки і затримка. 30 хвилин. Повторив Лер. Шок може тривати довго. Гаразд. Але коли справа дійде до самих свідчень, скажіть їм, що лише у двох хлопців була зброя. Чому? Тому що один пістолет я заберу із собою. А деякі копи можуть надати цьому великого значення. Гаразд, 30 хвилин. Два пістолети якщо в мене це вийде. Я не дуже ладнаю з людьми у формі». Ричард поглянув на Емілі і сказав, «Мадам, мені дуже шкода, що ваш святковий тиждень було зіпсовано». Емілі відповіла, «Я вам дуже вдячна». «Не варто». Він попрямував до виходу позаду Ченк, яка зупинилася для того, щоб обійняти сестру Маккенна. А ще, щоб сказати у відповідь на її німі запитання, співчуваю ваші втраті. Тоді вони зачинили за собою двері і пішли вздовж коридору, минаючи фото на стіні та прямуючи до вітальні. Спочатку на їхньому шляху трапився хлопець із першої бази, але він упав під дуже невдалим кутом. Його глушник лежав у калюжі крові, яка текла з того, що залишилось від його голови а у глушниках всередині є набивка та дуже тонкі перегородки, з яких кров сочитиметься до віку, тож вони пройшли повз нього далі. До третього парубка потрібно було діставатися обхідним шляхом, тож Ченк нагнулася перед другим хлопцем, який виступав у них промовцем, і підняла його рухар, забувши про те, що називала себе офісним планктоном. А тоді вона зупинилася і прошепотіла. Ричере здаётся, цей ещё дыхает.